Розчахнутий дуб схвально хитнув головою, і вожді зібралися на коротку нараду. Скоро вона скінчилася, троє чи четверо молодиків вийшли з гурту озброєних воїнів і кудись подалися. Полоненого ж оповістили, що йому вільно ходити мисом, аж поки рада вирішить його долю. Проте, хоч який великодушний був той дозвіл, але насправді індіяни – Виявили бранцеві значно менше довіри, аніж здавалося вище згадані молодики перегородили мис, а втекти, обминувши їх, було ніяк навіть човник поставили за шерегою вартових у такому місці, де Звіробій не міг зненацька в нього вскочити ці заходи перестороги були спричинені не стільки недовірою. Як тією обставиною, що полонений дотримав свого слова, і аби він тепер утік од ворогів, це вважалося б достойним і почесним учинком. У питаннях цього кшталту дикуни розрізняють такі тонкощі, що часто надають своїм жертвам змогу уникнути тортур, покладаючи, що для варти так само почесно зловити чи перехитрити втікача, котрий силкується врятуватись від смертельної небезпеки як і для нього втекти з-під пильного нагляду. Звичайно, звіробій знав і пам'ятав про те, що має право втекти при меншій, зручній нагоді. Аби тільки була найменша змога, він би одразу нею скористався. Але становище здавалося безнадійним. Він спостеріг шерегу вартових і заметикував, що годі пробитися крізь неї неушкодженим. Перепливти озеро не вдалося б, маючи човен, вороги легко б його наздогнали, інакше він би доплив до замку за іграшки. Мисливець навіть роздивився, чи немає де якоїсь схованки. Але мис був рівний, маленький. За юнаком пильно стежила сотня очей, котрі хоч і... Вдавали, буцим то не звертають на нього уваги, унеможливлювали таку спробу. Звіробій не боявся і не соромився невдачі. Він мав за обов'язок міркувати і почувати як належить білій людині, вирішивши врятуватися будь-якою ціною, звичайно, не порушуючи правил честі. Проте він вагався, бо чувся зобов'язаним зважити перед вирішальним кроком, чи є в нього шанси на успіх. Тим часом табір жив своїм звичайним життям. Вожді радились осторонь, не допускаючи до свого гурту нікого крім Сумахи як, удова загиблого воїна, вона одна єдина мала право мовити слово на тій нараді. Молодики походжали навколо, чекаючи ухвали старшин з властивим індіянам терпінням, а жінки тим часом готувалися до бенкету. Аби відсвяткувати кінець тої справи, байдуже чи буде він щасливий чи нещасний для нашого героя. Усі поводилися стримано, і, якби не надмірна пильність вартових, сторонній спостерігач не помітив би жодних ознак того, що в таборі відбувається щось незвичайне. Двоє троє бабів тишкувалися між собою, і їхні похмурі погляди та сердиті жести свідчили вони не виказують до Звіробоя ніякої приязні. Але гурт індіянських дівчат був очевидячки натхненний іншим почуттям. Дівчата крадькома позирали на нього з жалем і співчуттям. З За таких обставин година минула мов одна мить. Найважче, мабуть, чекати, як вирішиться твоя доля. Виходячи на берег Звіробій гадав, що за кілька хвилин мстиві індіяни візьмуть його на тортури і приготувався мужньо зустріти свій кінець. Але чекання виявилося багато труднішим, аніж загроза близьких мук. Тож майбутня жертва почала обмірковувати відчайдушну спробу втекти, аби покласти край душевній тривозі, коли це її запросили перед лице суддів котрі вже знову посідали, як раніше, на неї чекаючи.